Говор Първоначалният език е бил чисто музикален, но с грехопадението на хората са останали звукове, които нямат музика в себе си. Сега човек трябва да започне отново да говори музикално. Ако не говори музикално, той ще попадне в областта на грешните хора. Музиката – това е резултат на живота. Ти не можеш да бъдеш музикален, ако дълго време не си мислило. Човешкият говор – това е първата музика, с която човек е започнал. Изобщо всички хора са музикални. Има някои същества, които не издават глас. Те не са музикални. Всички същества, които издават глас, са все музикални. Рибите музикални ли са? Не. Ако човек не обича музиката, това е най-низкото състояние. Щом е музикален, той е извън водата. Музиката започва извън водата. Във водата няма музика, там има само движение. Движението после се превръща. Механичното движение после е превърнато в звук. Човек трябва да разбира музиката, за да разбере живота. Той не трябва да я отделя от същинския живот, а да наблюдава как нейните трептения влизат в живота, влизат в чувствата, влизат в мислите, а също така влизат и в говоримата реч. Наистина музиката влиза навсякъде. Без нея животът не може да се изяви. При сегашното развитие на човека тя му е необходима, защото се явява като съединителна връзка между всички явления в живота. Всички явления, които се извършват между причините и последствията на нещата, са тясно свързани, както са свързани тоновете един с друг. Всъщност, всяко нещо в живота, всяка негова проява има свой специфичен тон. Първичният живот, който представя начало на битието, има свой основен тон. Разумният, добрият живот, който човек води, също има точно определен основен тон. Изобщо цялата природа е построена върху тоновете на музиката. Нейният език, това е нещо като стенография на живота. Всеки тон в нея е сбор от думи, които трябва да се разчитат и превеждат. И само онзи, който е разбрал музиката, само той може да разбере божествената поезия на нещата. Пеете, но у вас има желание за покой. Пеете, но не е съсредоточена мисълта ви. Песните изпявате как да е, за да се отървете. Започвате друга песен, пак гледате да се освободите от нея, като че ви тежи. Или казвате, аз тази песен съм я пял. Може да си пял една песен много пъти, но дали си я изпял както трябва, то е въпрос... Може да си казал една дума много пъти, но законът е да научиш произношението на тази дума, защото всички езици са образувани въз основа на неизвестни гами. Говорът е наука за музиката. Може да пееш равномерно, монотонно, само с тона сол. Това не е пеене. Трябва в говора и в пеенето да има най-малко 4-5 тона. Ако са 7, още по-добре. Но вие знаете колко е мъчно. Някои от тоновете изискват слизане, други качване. За да спазва това движение, човек трябва да бъде буден. Музиката се изразява със същите органи, с които и говорът се изразява, т.е. същата онази ципица на гърлото, която служи за говора, служи и за пеенето. Музиката и говорът са брат и сестра, защото излизат от един и същи център. Затова човек не може да се научи да пее, докато не се научи да говори музикално. Говорът е музика, която има две страни – външна страна, самите думи и вътрешна страна – музиката. Една дума може да се произнесе меко, грубо, тихо, силно, по разни начини. Но за да прозвучи една дума музикално, в нея трябва да се чуят различни тонове. В говора на един човек тези тонове са възходящи, когато той е радостен, и нисходящи, когато той е скръбен. Думите сами по себе си съдържат една магическа сила. За това трябва да се изучават законите, по които те са построени. Човек носи магията в устата си. Той търси магията в книгите, а не знае, че тя е в думите, които излизат от устата му. Христос каза само три думи на Лазар и той излезе от гроба. На какво се дължи силата на изказаните думи на Христа? На тяхната музикалност. Ако човек взима правилно съдържащите се във всяка една дума музикални тонове, тогава думите произвеждат нужният ефект. Често от устата на някой човек излизат благи думи, но сърцето му не е благо. Случва се и обратното – думите са груби, а сърцето е меко. Това показва, че вътрешните подбуждения на човека са добри, благородни. Щом подбужденията му са добри, благородни, те са в състояние да смекчат неговия говор. Най-правилно е, когато между външните и вътрешните прояви има пълно съответствие – когато човек говори всяка изказана от него дума, трябва да е в съгласие с смисъла, с съдържанието и с интонацията. Няма ли това единство между думите и начина, по който те се изказват, ще се яви голям дисонанс. Музиката трябва да бъде една необходимост, както въздуха. Всички ученици в школата трябва да се учат да пеят и да декламират музикално с всички модулации. И говорът е цяла музика. Няма да говориш по този начин. Аз ти казвам, че така и така трябва да направиш. Модулация трябва да има с повишение и понижение на тоновете. Трябва да кажеш, ще бъдете ли така добри, може ли да направите една малка услуга? Когато човек говори, той първо си служи с отделни звукове, които се съчетават в срички. Сричките в думи, думите в изречения, а изреченията в непрекъснато слово. А разумното слово също е музикален говор. Когато човек носи божествената любов, той говори музикално. Тогава вие преживявате тоновете. Вие можете да постигнете музиката да стане за вас говор, реч. Правилният отговор в света зависи от музиката. При него всяка дума се нарежда правилно всички сръчки. Правилният отговор в света зависи от музиката. При него всяка дума се нарежда правилно, всички срички са музикални. Ако музиката е правилно развита и говорът ще бъде правилно развит, човек трябва да пее, за да се научи правилно да говори. Правилният отговор е музика. Колкото по-разумен е човек, толкова по-добре си служи със своя език. Изкуство има в говоренето. В окултната наука на първо място се изучават законите на говоренето. Когато говори човек, трябва да бъде тих и спокоен. Това са качества, с които се регулират вътрешните сили на човешкото естество. Човек не трябва да бърза, когато говори. В говора му трябва да има музика. Ако всички хора говореха музикално, по-малко дисхармония щеше да има. Речта на човека ще бъде музикална, ако той има силно развито музикално чувство. Музикалният човек говори естествено. Говорът му е мек, приятен. Който иска да придобие тези качества, той трябва да обича музиката. Ако не обича музиката, той не може да говори правилно, музикално. Само когато човек носи в себе си божествената любов, той говори музикално. Музикалният говор подразбира още изявяване на истината. Човек не може да говори музикално, ако не говори истината. Когато говори истината, той най-първо трябва да я прекара през своето гърло, през своя ларингс и тези отмерени вибрации ще я предадат до ухото. Който говори истината, тоновете на неговият глас са тихи, меки и музикални. Той нито другите смущава, нито сам се смущава. Да знаеш да говориш истината, това е най-голямото изкуство. Има хора сладкодумни, аз съм слушал. Има селени, глупости говорят, но и глупостта е сладкодумна. Музикално говорят. Слушай музикална реч. Ако се спреш при един сладкодумен човек за една-две минути, ти ще спечелиш много. Езиците са добри за говорене, но за пеене не са така музикални. Има дълбоко в душата един друг музикален език за пеене, който сме подпушили, като че ли сме свързани уста – не можем да говорим.